Du var vi tillbaka igen, du lyssnade på PL-podden Med mig Jonas Hansson Med oss denna veckan har vi Robin Johansson Hallå, hallå Vi, vi har med oss och Per Bengtsson Tjena, tjena för den mm. Från Liverpool, Sweden är Per och Robin är, ja ansvarig för utbildning i Sverige i princip Ja Envåldshärskare kan man säga. Skolminister Skolminister, ja. ja Tillbaka i gruvan, strövligt Lite trött efter semestern. Alltså. Jo, det förstår man. Det, det tar ju lite på krafterna det här när man ska återgå till att faktiskt jobba lite. Yes. Här har jag flyttat en halvdag dag dock Så att någon hade greppit upp en ledning, hörde jag. Det var ju ja. spännande. Ingen hem och sov en timme istället. Det, det. det märks ju lite på att Det märks ju lite på Premier League-spelarna att det är lite jobbigt mm. att komma tillbaka. I, I alla fall på vissa håll. Ja, verkligen. Man kan se vilka det är som har kanske tagit lite lugnare under färsången. Yes. Mm. Och i detta program av Pelpodden ska vi som vanligt gå igenom vad som har hänt i helgen. Vi ska prata lite potentiella transfers sista dagarna här nu innan transfers stänger på fredag blir det va? Mm. Ja. Och sedan så tänkte jag direkt ta hand om uppladdningstrul som har varit med avsnitt ett så det kommer att komma upp samtidigt som avsnitt två, säkert nog. Så att, vill ni lyssna på det och höra våra Åsikter om säsongen I början där innan vi går igenom matcherna Så kan det vara intressant kanske Sen, Men ljud, ljudet är lite dåligt också Av andra orsaker Men det här avsnittet Är ju såklart fantastiskt Så det är inte mer snack om det Nej. Ska vi ta tag i de här transfererna Här nu direkt ja, ja det kan vi göra. Hur det kan ser vi? ut nu Nuri Sahin och skrivit på för Liverpool Gud ja. Väldigt Liksigt fint Rörigt Soppa. Eh, mm. Men det, det var det. Det är ju, tror jag, en bra transfer. Det skulle vara bra att transfer för, för Arsenal också. Han har ju kvaliteter Det är ju bara det att Real Madrid som väljer att värva lite väl många spelare av ungefär samma sort. Så att han har han inte fått plats där överhuvudtaget. Plus har varit skadad också. Eh, så det är positivt att de kan. Skänka ut lite almoser till oss Som inte har råd att värva allting ja, Det säger väl Även om det har en del mm. skador Och liknande så tycker jag Säger en del om eh, hans status I Real Madrid eller vad Mourinho Tycker ja. eller inte tycker om honom Att eh, Det blir en utlåning Sen blir det nog försäljning alltså, Även om de inte hade Med någon utköpsklausul nu Så eh, jag menar detta är inget Gott tecken så Jag menar när, han hade väldigt stora skadeproblem även direkt när han kom till Real förra året Gjorde väl sin första träning ett par månader in på säsongen Men jag menar nu är han skadefri och har alla möjligheter att slå sig in i laget Men då lånas han ut istället eh, Nästan lite jobb och på det eh, det, måste fastän, ju, kanske det, annan nivå. det måste ju ändå ha varit Mourinho som värvade in honom Det han tror jag. jag Ja det är för ja. FSO så pass nyan Men vi kom 2011, då var Mourinho där. Mm. Jag menar för det känns ju inte det är ens, Ibland är det så att en manager Värvar in en spelare Och sen så passar det inte den nya managers Men det här, Mourinho man brukar ju inte idiot värva så mycket Han brukar värva sånt han egentligen vill ha oftast Förutom när han I Chelsea när det värvades slita hit som happy Ibland i för sig Men det känns ju Han är ju ganska, han är, det är ju bra ålder Jag förstår ju att, visst De behöver han säkert inte han, är, han han kan få några år Och om, även om de skulle vilja ha honom sen så kan de ju ha honom Det är det som är grejen när man lånar ut Mm även fast det är Jag tänker mig lite att han är lite vice Sabi Alonso i Real Madrid Tänker att de tänker att han ska kanske. Växa upp och ta den rollen sen kanske, kanske. Mm. Vi får se, men det verkar ju inte riktigt som De, de var inte jättehaja på att Få in en klausul i alla fall Att den skulle säljas Det var det som var problemet med Ars. Mm och grejen är väl också att Så länge man slipper en klausul Nu då Så skulle det bli en bra säsong Då kan man ju pressa priset om inte annat Än att ja, sätta absolut. det fast från början Det är nog mycket sånt Annars kan, mm, vi, bli, annars kan vi bli samarbetsklok Vilken ära Vilken ära Nej, det ja. det ni, får, men... ni får förklara för lyssnarna Vad ni menar men det kanske. Tottenham nu när Luka Modric blev såld till Real Madrid så Annonserade ju även Spurs Att de har blivit samarbetsklubb På något sätt med Real Madrid Och det skulle kännas som det är Någon sp spel för gallerierna för att på, på något sätt hålla uppe någon sorts fasad Om att det här var ju ganska bra för oss eh, Ändå, det här var en väldigt bra deal för oss Det är ju en, är en ganska bra deal rent ekonomiskt kanske Men det känns som Den, den delen är ju bara något Kosmetiskt, alternativt att, Ja, att eh, Nu får Real Madrid ännu lättare Att köpa Gareth Bale och Andra spelare från just Tottenham Fast tvärtom finns det ju inte så mycket I alla fall inte Det är ju sådana fall om de ska få Skrapet från Real Madrid Mm -hmm. Och Även om nu skrapet är typ Nordesign så det är det inte så att de är lite så skitspelare som de brukar släppa iväg i för sig. Men det är lite mm. konstigt det där att, att om det nu det här var en taktisk stil, då kanske inte topparna vill ha Nordesign. Men om de skulle vilja ha honom så skulle det ju mm -hmm. kunna vara leverage när de skulle att. Ja, I för jag menar, är... den, ja. den transfer har ju pågått jävligt länge Så jag menar, det, det är alternativet borde ha kommit upp under vägen Ja, absolut, det... det är ju klart de, mm. de, de, de kanske inte vill ha dem, de, de kanske inte har riktigt en sån spelartyp som vill, ha. Jag vet. vill de ju ha alla spelartyper som finns, i och för sig de, de vill ju ha allt, just nu Och alla forwards också Alla forwards mm. okay, så... Förutom Berbata Ja några av dem som de är intresserade av är ju Moussa Dembele, eh, mm. Juris Hugo Juris från Måvakten från Leon, William från Shakhtarun och sen Vila Zagoyev. Så det finns ju en del, det är lite... Mm. Ja, de rycker i allting, sägs det, eller vad? Juris mm. verkar ju ganska nära, va? Eller? Men? Juris, är väl inte nära Men där har du kommit lite mer konkreta Under dagen tror jag Ja, precis så att mm. De ska acceptera ett på Ja, precis, så det kanske, den kanske inte är så otrolig Nej, men jag menar det är ju, Målvakter brukar vara lite Lättare att lösa oftast än Spelare tycker jag, men Det är också det att men De har sett sig själva i skiten nu liksom Att det är liksom fyra dagar kvar Och eller knappt i Och motstånden liksom, De som köp, de säljer köper av uh, Vet att Tottenham har gött med pengar mm. Och man kanske inte har något säga. jättestort behov av att sälja just nu Så jag menar det är Nej. Det är lite inte så, Det är inte så mycket win-win för Tottenham där Utan det är väl stor chans till lose I och med att de redan har Dragit ut på det och skadat laget på det sättet eh, ja. Inte har det färdigt trupp ja. Annars vet jag inte <coughs> Manchester City rycker väl i lite alla Eller det är lite rykten om att de ska vara intresserade spelare Men det är ju mest ganska små namn egentligen Lite yngre spelare eh, mm, framförallt mm. Som kan tänkas bli någonting eh, Sinclair från United verkar verk ju ganska klara ändå på något sätt eller ja. det är inte några jättestora rykten, eller? Ja. Nej, det är den där rykten är ju ut egentligen. Det är ju Nani som har ryktats till Senit och sånt. Rykten, där. Ja, och det är, kan ju vara vettigt att sälja om pengarna kommer in, så att säga. Han, han har inte gjort. Oftast gör han, ju inte, gör han ju inte sitt lag. Så jag är inte så mycket nytta, jag är inte så många glada. Ibland händer det ju att han är fantastisk, såklart, men det är inte riktigt. Han har inte stabiliteten. Mm. Inte. Han är ju inte kul, eller alls. Nej, det är han inte. Nej, jag, jag är ju tröttna, tröttna lite på Nani. Jag tycker att han ofta stannar upp spelet och inte gör de vettiga sakerna. Eller de sakerna. Just det, sen är ju på tal om målvakter så verkar ju QPR närma sig Julius Cesar också. <laughs> det var jag som tycker lite synd om Robert Green då. Han byter till QPR och så väljer man in. Skylios så är Brasiliens landslagsmålvakt Ja, ja det, det är så sen det, den, den historien är också konstig nu, Men nu pratar vi inte så mycket Italien här. Men Hur han ändå ska bort från Inter hur, Och han, han, mm. han stod ändå Nästan alla matcher förra säsongen Och det är ju första mm. målvakten Det är någonting som har hänt där Han sitter på högstlön nu ja, ja. Och så tar de in och Danovic och det är ju en bra målvakt Så det är ju ingen konstigt mm. så men, Ska, ska QPR sitta och punga ut den lönen? Han måste ju gå ner i lönen på något sätt Nej, alltså, det tror Jag tror inte QPR lägger hur mycket pengar nej, det finns Jo, i för så är ju rika ja, är. En Men ändå, det, så, det, ja. Jag vet inte, det, det kan ju vara en jättebra lövning Han är ändå bara 32 så 33 och, Ja, han håller ju I alla fall fem år till Ja, absolut det, Så det kan nog bli bra det, Men det är väl mm. lite andra frågor kring QPRs lagbygge som man borde Ta tag i Kanske mm. träna fronten där Ja Joey Barton tränade med juniorerna För övrigt också, Jag tyckte han var lite tråkigt Han har ventilerat mycket på Twitter De senaste dagarna kan jag säga för Han får ju, han får ju på Marseille Så det blir klart, vilket är ganska kul Riktigt i och för sig, men på något sätt Hoppas jag ändå mm. att han går dit Ja, det, det har nog varit bäst både för honom Och för QPR i Ja man har sett att det är så mycket spännande Som händer Liverpool och Sturridge är ju lite så här mm. det, det skrivs mm. ju om det i alla fall Men jag är, jag är väldigt Tveksam till om Chelsea mm. ja, det... verkligen skulle släppa dem till Liverpool. Ja. ja, då får de det ganska Alltså de har ju tillräckligt bra mittfältare att de söker spela utan anfallare Men jo, jag menar de släpper de Sturridge Och har de Torres och Moses bara Ja, det där, visst de tar in mm. oss. Så det är det är, det är ju, det är ju fra, fragilt om man nu ska säga så. för mm. Torres har ju skadat sig förr. Mm. Ju, så det finns ju en risk. Och Moses är ändå oprövad i en stor klubb. Han kanske inte alls pallar trycket att spela i eh, en toppklubb. Det är inte alls samma sak som att spela i, i Wiggen Och det är inte så att han har gjort jättemycket mål i Wigan heller. Nej han har varit mest sex. ytter där också I Wigan Han har alltid frontats av Rodald Jäger eller Di Det är inte så himla bra Ja mm. eh, Annars, Det mest intressanta jag se såg annars chip. Var ju det. Javi Martinias var ju till City rykte också Det hade ju varit en bra värmning för City mm. faktiskt, Från Benfica jo, absolut. Det känns som City har bränt lite för mycket tid och energi på De Rossi när de är istället Hade kunnat gå på en yngre variant där i Martinez Kanske inte samma fysiska närvaro Men inte ja. annat lika fina fötter mm. Men till Liverpool också så ryktas det att Afelaj på lån eh, ska Det ryktas det att Barcelona har accepterat lån ifrån Arsenal, Liverpool och Schalke Ser upp till spelaren själv nu Och eh, Sen får man väl se om det blir något med Clint Dempsey Men där ryktas det om Sandler nu också Så det, det spåret har väl kallat lite tycker jag mm. Men det är väl de senaste Men jag tror att Liverpool kommer att plocka in någon namnfallare I alla fall, eller ytter Innan eh, fönstret stänger Det där är det se en till Och sen förhoppningsvis kanske blir av med Jo kål cool, till exempel <laughs> men det blir en... ja. jävligt svårt det är lite svårt mm. ja. jag funderar ju lite varför inte värvat att ha gått till någon ändå det känns ändå som han borde locka en del av klubbar och värva ja, det är helt sjukt att Sanderland värvar Steven Fletcher för 13 miljoner pund medan ingen vill värva en skyteliga vinnare för 5 nej det jag förstår inte Ja, det, är, det är misshandel och ja, det är bara nedsättande om han, han, han förtjänar bättre, måste jag säga. Mm. alltså Han är ju faktiskt en jävligt duktig fotbollsspelare. Det är mest mm. att han kanske inte är den som springer mest för laget. Det kan jag ju villigt komma med mm. på. Men eh, samtidigt så är det inte det han är bra på. så Därför kan han ju hålla sig till att ha bollen vid fötterna och få den på sig. Mm. Nej man han gör sina inte. mål Det är, mm. behöver inte begära Mycket mer i Sordland Nej verkligen inte Varför inte Queen, Queens Park Rainey liksom man ja. vill värva allt liksom, varför inte ja. Sen får man ju se mm. hur det går med mm. Om det är någon, något lag i, I Premier League som tar kaka Det finns väl ändå en På något sätt <coughs> en möjlighet till det Eftersom Det verkar inte riktigt som man är önskvärd i Real, jag att De tog bort honom från deras hemsida Mm. Och då finns det ju ändå Där finns det ju några, kanske något lag som är intresserat Tottenham skulle absolut kunna vara intresserade Framförallt om det Eftersom de nu är i samarbetsklubben eh, Och för att de om det, om, det, om det kanske drar Drar ut på tiden att de inte får in någon De har tänkt Att det skiter sig med alla tusen spelare Dembler blir för dyra Eller kanske inte tror han, inte Vill släppa honom och Viljan verkar ju också Och verkar inte släppa honom så rätt Och det är ju fler som försvinner Zagojev tror jag är svår att få Till exempel, han, han bör vara en av de svårare mm. För de mm. behöver ju inte riktigt Pengarna på det sättet i Ryssland Ja, det ska ju också Ja mm. Och, och när, när alla de har Tagit slut en via, Och en vila och ingen liksom Då kanske man vill ha inom mitt fält fältare Ändå till slut Då, ja Kanske det passar där. Vi kan få kaka lite, lite halvbilligt här Då får vill han ju bra Men sitter säkert på en lön som inte är real vill Och det är inte så att han kommer stärka sina aktier Det sen, näst kommande året Så de vill någon mm. honom sålds fort som möjligt Ja, verkligen Det är väl Milan som är där och hugger Men de har jo, inga pengar så det, är det, det. Det, det är det också Men jag tror som sagt Fan, vad kaka Nej, han är fortfarande. Det var ju rykten om United och här i veckan också. Han är, han är ju faktiskt bara 30. Mm. Det, det tror man inte. Det känns som man borde ha passerat det sträcket så länge sedan, men han är ju 30 i år. Mm, mm. Ja, spännande blir det i alla fall. Ferguson har även det här, har jag missat faktiskt att han hade gått ut och sagt att han varken ska köpa eller sälja några fler spelare nu efter den här. Mm. Eh. En rikes Kjelenaren som de värvade Var det Buttner som var det senaste? Den vänsterbacken ifrån Holland Men det Nej, var de värvade ju chilenare. En 18-årig kjelenare okay. Forward till där Det var han den Men, ja. ja, de har väl haft Sådana här utköpsklassur länge Och så gick den ut så då var det lika bra att köpa Och lossa dem typ <laughs> För säkerhets skull Lika bra dig. Ja, det är chicharit Mm. Nej, det är lite spännande. Har vi koll på de lägre lagen jag men några av de andra lagen då, hur det ser ut för dem. Jag har, kan en billig Det är väl Newcastle ligger väl och lurar fortfarande om de kan lösa Debussy, men det verkar väl inte lösa sig. Nej, jag alltså en Nej. del transer som har varit så extremt länge pågående som Debussy till. Newcastle och Damiano till Tottenham här med mina dom, mina när det pågår går så här länge då undrar jag så alltså, det borde borde vara ha löst nu och men sen så varje dag så blir det mindre och mindre chanser menar. Det, det är ju en desperation i så fall när om det löser sig om, när det löser sig. Uh, men annars mm. är Newcastle om de, de verkar inte fiska efter Carroll längre i alla fall. Då nej, de inte nej. möter Liverpools värdering. Sedan är det väl Losandland och också Clint Dempsey som du ryktas som 8 miljoner pund. Det hade det varit tokigt för Sandland där inte. Men också vad var det läst? Ja, och så West Ham har ju fiskat lite efter Carroll men det verkar inte bli något heller. Nej. Så äh... så jag, det är, är det hur mycket rykten är de till exempel Martin Olsson. Så han har ju ändå Han har hoppat ner ett och så, men Kanske pinne det, det var ju rykten ett tag var det Men det känns att det har dött ganska hårt Ja det var ju oväntat lite ja. Rykten ändå, jag tycker ändå att det är en hel del Klubbar som borde varit att ha lite. till honom litegrann mm. Åtminstone de på nedre halvan Typ ja, Aston Villa Som hade behövt köpa en helt ny backlinje så. Ja, ja. Eller West Ham liksom. Jag vet inte vem West Ham Som vänsterback i sig Mm. så jag på råk eh, Sen kommer jag på att Källsöv eh, faktiskt behöver varit en högerback också Kan vara värt att nämna Just det. Eh, Från Marseille där eh. Aspikoleta, eller hur man mm. Uttalar det Sjukt svåruttalat känns det Ja, eller framförallt svårstafat mm. <skratt> Ja, kanske <skratt> eh, Så är det när man kanske är bask då, då blir det så mm. Ja, det är mycket konstiga bokstäver då jag uh, hade väl uh, lite problem i franska ligan om jag minns rätt förstått det där nu, men uh, mm. uh, var väl bättre i våras och sånt där. och kom in lite mer Vilka klubbar överlag är som har ryktat, eller i alla fall någonting om att köpa Jurenti? Det, ja, det var ju snack om både United ja, och vet. Chelsea Och Arsenal Arsenal är väl det som hängt kvar, är fortfarande hängt kvar Men det är ju, känns så För okonstigt. han är ändå han, det, han är inte så populär där just nu Och han vill verk, verkligen inte vilja mm. vara kvar överhuvudtaget. Och det är ju också så Det skulle inte förvåna mig om Tottenham länge, Går det där när det också börjar panika Där lite i slutet att På något sätt så Ja, men Jorente är en bra spelare Och så pungar de ut en ganska bra summa Och så kommer han till Premier League mm, det, det, det är väl Juventus som jagar honom ja, annars Jo, det, det tror jag också att det är uh, Men det, på något sätt uh, det, det, det, det är ju Tottenham som är Premier League-klubben Som skulle väva honom just nu Om inte nu Chelsea tyck, När de går bra med Sturridge så vill ha in honom istället Vilket jag inte tror i och för sig Nej. Nej, det är svårt. Det är lite för mycket Fernando på topp. Mm. Lite grann Men ja, jag har spelat Torres som högerrytter och så. Lorente som centerforward hade funkat bra. Torres slog fina inlägg så i vi förra säsongen så. Ja. Det vore. Det. Ja, Anna ser inte så mycket goda rycker nu. Det är Återstår att se Jag tycker ändå de flesta klubbarna har gått Stärkta ur Ur försäsongen så att säga Det finns det är mycket Ja, det man sett av årets Premier League gör att det är många lag som ser väl Oförskämd starka ut faktiskt Ja, det är ju typ Det är Arsenal mm. som är Ovissa än, eftersom de Har tappat två jättetongivande Och sen tagit in ganska många i och för sig Men än så länge vet man inte om de kommer klara För om de blir om de blir nya eller allesammans så är det inte så kul. <laughs> Nej. Shack attack. <laughs> och med detta så går vi och börja med matcherna helt enkelt. Vi börjar prata om lördagens första match. Eller egentligen borde vi faktiskt prata om Reading, Chelsea också komma på. Som egentligen är nästa omgång. Mm. Mm. Och det blev ju en 3-0 4-2. Vad Nej. blev det egentligen? 4-2. 4-2 blev det. Det blev ju massa mål. Massa. Det var ju väldigt mm -hmm. bra om Redding efter... Chelsea tog ju ganska i ledning där Hazard fick sen straff. Men sedan var det ju... Efter första kvarten var det Redding som hade hyfsad kollen ändå. Eller Chelsea hade boll men de kom inte någon vart. Redding fick två mål. Men sedan i, var det en kvart in. på andra halvlek så bjuder ju Federici på Chelsea på kriteringen. Han släpper in ett långskott ifrån Ivanovic... Som han inte ska ha in. Och eh, Jag menar då: Var det egentligen bara en tidsfråga innan de vände? Och det kom väl ganska sent. 3-2 målet. Men, och sedan kom de in 4-2 på övertid. Ja, var det inte Kayle särskilt? Jag tror det. Som gjorde andra. Ja, Kayle det nog. Det ja. mm. mm, stämmer nog. Den ordet ska <laughs> eh, Ja, men och in, det var. Checkbjöd ju på en jävla tavla också, tyckte jag. Var det, det? var väl var det på på mm. grevniets mål på det Men det var också inte alls bra gjort och ett skott som går ganska rakt på som man lyckas tappa in på den jävla vänster Sen jag ju ändå. Mm. Det var, var inte det? Det var det andra matchen. Jo det var den andra matchen. Från slutet var in mål. Det. Ja precis. Nej. Från slutet in mot mål. Mot Newcastle Men det sen kvitterar ju Fredric i målvakstavlor Så att det blir ju Ganska lugnt ändå För Chelsea mm. de, är ju, de har ju så mycket offensiva kvaliteter mm. Det känns ju som ändå Och framförallt nu när Torres ändå han, han, har ju, han har ju vaknat På en helt annan sida av sängen Den här som det märks ju Mm -hmm. I alla fall Sen hade han ju lite tur med offside avvinkning också. Mot ja, också det, var, det, var ju, det var ju faktiskt. Det var ju faktiskt offside. Ja, det var det. Det ska man säga. Men mm. det är ju tråkigt. eftersom Utan det målet så. Det, var ju ganska, det kom ju sent det målet ändå. Så då skulle ju Redding mycket väl kunna fått en pinne. Mm. Ja, nej, det har ju varit en del målvakts. Tabbar överlag faktiskt Vi fortsätter nog på temat när vi Tar oss till Wales Det Swansea, det Swans tog emot The Hammers Och går man på smeknamn så borde kanske West Ham vunnit Men eh, Swansea fortsätter att övertyga Och tog en 3-0-seger Utnyttjade två Misstag av eh, West Ham i början för I första halvvekt ja, Det första är väl mm. Föregås av ett väldigt bra anfall där de luckrar upp Western året Men sedan är det just Gleinen yes som Förväntar sig Ja, inte vad förväntar sig Men lyckas inte styra av ett inspel Och istället uh, Tabba sig Och därefter är det James mm. Collin som slår en bedrövlig bakåtpassning som Mitchu Tog krusa på och peter förbi Finner nu målet Mm Riktigt vackert mål var det dock. Det var det. Eller bra, väldigt första klassigt avslut, framförallt. Ja, och, framförallt. och måste även påpeka att han som slog Bollen i Jaskeline gjorde sitt misstag var ju såklart Rangel. Angel Rangel, Fantastiskt namn. Rangel, ja, Rangel. Ja. Nej, jag vet inte. Jo, jag tror det är Angel, Rangel. Sen det... så är man ju säkert inte så det inte på det, eh... mm. Men det var. Det var... Svansi var ju ändå det bättre laget sen om de inte fick i två enkla mål, men de var ändå bättre laget genom hela matchen, nästan, tyckte jag sen, Visst, då, det är ju tidiga mål också så att det påverkar när man får ett sånt ett mål så är det lättare att spela ut Eller när man får ett sånt mål framåt så är det lättare att spela ut eh, För mm. övrigt, de, de visar ju fina kvaliteter framf framförallt framåt där det ju det, jag, jag, är fortfarande, jag tror ändå de kommer kunna släppa in en del mål det, det tror jag, för det är så stabilt Det är inte bakåt eh, Nej, de bjöd ju på en del chanser eh, åt Westham också, men Westham hade ju inte effektiviteten Nej, det hade de, inte. de skulle ju kunna ha de gjort mål och de bara mm. skärpa, Men framåt Är det ju fantastiskt bra just nu Mitchell är ju Det syns ju att han är, det syns att han är en jäkla målskytt. Alltså han, han kan nog bli Som vi sa förra programmet att, han, kan, han kan nog bli Säsongens överraskning Framförallt eftersom det mm. kände till någonting innan i Premier League tror jag, Eftersom La Liga inte är den liga Som Engelsman tittar. Framförallt om man jämför med De andra, om man tittar på Spanska importerna i den här 10-rollen I Premier League Så har det ofta varit små Lättfotade spelare så att säga men, eller flyfotade kanske man säger, lättfotade eller någonting. <laughs> flyfotade spelare. Men han är, ju, han är ju stor och han är ganska tuff. Han ja. gick ju, Nolan försökte ju, bjöd in honom på att, ja, Kevin Nolan visade vanlig gästfrihet och sparkade ner honom någon gång bakifrån så här. Och visst, han reser sig upp och tog kampen så att säga. Ja. Och, det, Lite karaktärer. han går in i en jäkla armbåg eller inte armbågen men en jäkla axel på någon när han kom in lite sent i en duell och honom mm. som redan var tacklad som också var att visa ja ah, det är lite tufft mm. där. eller när han sparkar det sparkade var långt... till uh, Tomkins också det var, det var ju bara konstigt ja han, ska, jag, var, fick, han fick inget kort för det, eller nej han fick ingenting jag menar det, det, det, det det är det fantastiskt då, det han gör det gör Jo, det är det mm. Det det, ja, det var ju smart gjort såklart Men uh, uh, han var bra Sen är ju Nathan Dyer är ju Underbar att se Under tider mm. uh, Han är ju så kvick och, och Vän med bollen Som få andra i, mm. och, han, är som en, han är som en bättre variant Av Charlotte Phillips Från för Charlotte Phillips har ju, har ju många gånger haft ett bättre, eller han spelat högre upp än vad han egentligen kan vara värd ibland kan jag tycka att, att han har ju. Han har inte Han har inte, riktigt, han har inte producerat så himla mycket alla gånger. Han har mest sprungit runt där och varit snabb och te, snabb. Ungefär lite som TO-vålkorta Theo, Theo ibland också. Det, det händer ju mycket på så sätt att de springer, men de ser, det ser väldigt häftigt ut, men det är kanske inte alltid jättemycket verksta. Känns Nej, det som om... inte är effektivt. Nej, och där tycker jag ändå att hit eller den, ofta som man ser av uh, Dyer så har han lite mer lite lite mer poängspelare kanske. Mm. Jo, det jag började tala med. Men rent spelmässigt kan man väl ändå får man ge West Ham lite att det var 3-0 var ju klart i överkant så att säga. Även om Swansea kanske hade lite lite bättre och strukturerat anfallsspel ja så mm. äh, det kan äh, Ja, absolut annars var ju kan man ju säga att Matt Jarvis ju debut för West Ham mm. och var en av de bättre spelarna i West Ham dessutom. ja han var, han var duktig det, det blir, han det är en bra avverkning det var ett fler lag i Premier League som skulle kunna avverka honom och haft nytta av honom för mm. han var han är duktig verkligen Sen var, tyckte jag att Ricardo Vasten när han kom in var ganska bra också. Han, han borde nog få spela från start ofta. Eller ofta, hyfsat ofta för han. Jag tyckte han var ganska bra. Mm. Jo, verkligen. Eh, han spelar väl mycket för att Han förra också, ju så. han gjorde ju det. Absolut, det är mycket mål mm. Så, men, ja vi går väl vidare Eller ja, de leder Swansea, Swansea leder nej, inte längre nu när Chelsea har Chelsea, spelat men Chelsea. det är ju för att Chelsea har tre matcher yes. men annars hade det Swansea lätt efter den här med, med utan något insläppmål mål dessutom efter två matcher ja. imponerande 8-0 i sen har ju de en jättelätt inledning av säsongen ska redan nu har de inte ja. haft enkla lag och det fortsätter ju ett antal omgångar till de möter ju Sandra nästa en Willa de är lätta och lätta Och sen kommer Everton som i och för sig har börjat bra Sen Stoke, Reading, Wigan Det är ju inte stora elefanter de möter i början Vilket Nej. i och för sig är skönt För då får de ju troligtvis kan de skrapa ihop poäng Och ha ett bra förstår framåt Men sen kommer det ju komma en period där de Möter alla de stora Och så vänder det och så möter de alla de stora igen mm. Mer, I alla fall Mycket off <laughs> Då kan det bli en ganska tung period det är väl också det problemet är att när de möter de stora så har väl Champions League-spelet börjat Och det kan ju, det brukar oftast inverka negativt eller fast då lär man väl möta andra Champions League-lag också visst Men det mm. är, är lite med mjuk början men man kan få en riktig ja. tung period där När det svåra motståndet så att säga börjar trilla in Verkligen. Mm. Ja. Men som sagt, det kan vara bra att stapla lite poäng i början och ha lite lätta poäng i slutet av säsongen också. Eller lättare poäng i slutet får man väl ändå säga. Man vi talar om vad som hände de sista sju omgångarna. Vi tittar väl på laget som har öppnat starkast faktiskt, rent fysiskt i alla fall. Everton som åkte till Birmingham och mötte Aston Villa och vann med 1-3. Och återigen var det ett belgisk fluffigt. Skalle som fick nickat in ett mål. Mm. Och även ett uh, Jela Jelavich mål också. Vad gjorde det tredje? Jo, det var ju PNR ja. som bombade in det. Mm. Och verkligen visar att han är tillbaka där Han hör hemma. Mm. Mm. Återigen målackstavlare när mm. tjej tappar in för 2-0. Mm. Mm. Mm. Ja, det är så det. fett framför honom men man ska ju bara kunna stöta ut den rakt ut egentligen. Ja. utan att skada någon fara. Den är, den är ju ganska rakt på ändå. Det är, ja, det är många målvakter som har börjat skakigt. Den, den som har börjat ja. bäst är ju DG. De sker Det är det enda som det, verkligen har mm. Ja. Sen har det vissa som inte kanske har. Som Howard har väl inte... Han har ju börjat ganska bra också. Men han har inte mycket sats på prov. Och sen har ju... Fromm har ju inte sagt, släppt in någonting för Svansgälde, men han har ju kanske inte satt jättemycket på prov. Mm. Uh, Nej. är starkt av Everton Ja, de, de ser bra ut Och de märker ha hittat rätt Och mm. inga skador än så länge heller Så de brukar dras med mycket annars Nej, det... Uh, och... -hitta Var det till någon med Som har ryktats till Everton Charlie Edden har ryktats bra. till dem Ja, just det Lite mm. lurig värvning bara Jag tror att skulle passa in bra där jo. Ja, ja, verkligen Det är mer svårt att få till själv nu är det ju... Att släppa över dem. Ja, nu är ju Charlie är, är det en lurig värvning för alla eftersom man inte vet om han verkligen är bra mm. På något sätt Eftersom han, han gick från en sång där han passade skitbra i det laget Där han var kung mm. och var jättebra Och sedan har han gått till ett annat lag där han inte alls har funkat mm. så det kan, Grejen är ändå han, att han har inte förändrats så mycket utan att, jag såg någon jämförelse Nej. där man såg hans passningsstatistik eh, Mellan Blackpool och Liverpool Och då kunde det vara alltså det, Ibland kunna ligga på 50% På Blackpool och Ibland exakt samma på Liverpool Och sen toppar runt 70% Det var, det var så fruktansvärt jämnt Faktiskt I hur Han spred sina passningar Och ändå han gjorde var det 10 assist förra året Det, det tänkte man inte på För Man såg misstag misstagen han gjorde en, det är bra Och menar, det, är, det är lite så här, En stor fisk i liten damm Och vice versa Jo. Men är det inte en sån spelare Som, chan, alltså, som har ser lägen Och chansar lite mycket Och det kanske lönar sig bättre i ja. Sämre lag så att ja. säga Än i bättre så lag är. där man verkligen inte vill ge bort ballen Ja exakt, i bättre lag som måste man ha Större värdering och liksom Ett lugnare spel Men Adam är väl lite brittisk i att Lite Steven Gerard är Liksom att det Motorn går bara på en växel och det, mm. mm. yeah. det är högsta Jo, det är lite Darren Bent över det hela funkar mm. lite, lite, Han funkar lite bättre i de små klubbarna mm. Mm. Om man jämför med att han fick spela i Tottenham Men då, sen skulle han säkert funka ännu sämre om han fick spela i en toppklubb Så, som, Och är inte riktigt var då mm. Mm. Nu ska jag inte jag sitta här och säga att Liverpool är en toppklubb klubb, För då är ju. Förra säsongen så spelar ju inte Charlie Allen I ingen toppklubb så Vi drog inte heller till att försöka få till Som toppklubbet mm. Grejen också En grej med Charlie är att har ryktats Eller rapporterats Ska väl säga Att uh, han har fått höra att han Kan lämna, eller att de vill att han ska lämna Men att han inte vill lämna ja. Laget eller staden Men då skulle ju faktiskt uh, Everton lösa En bit av det Att han får vi ja, behöver precis. dra rötterna Var i staden Nej mm. sånt kan jag alltid ställa till för sig. Men oh, okay. Det borde inte för, för Evertons del Tror jag inte det vore fel för då behöver jag alltid ha bredd Om de nu kommer bli så ska de drupper bredd så de mm. Mm. Sen så får han inte plats idag Ser inte jag på mittfältet Men Inte så någon spelar i alla fall Nej, nej han är ju Sjunde val ungefär nu Det är ju ja, så precis. Jag menar han var där för bänken mm. i mot City Nej mm. men jag menar om man går till Everton Så vet jag inte om han får ah. plats från start där heller Egentligen Det är väl Gibson i så fall mm. som man konkurrerar med Jag skulle nog vilja påstå att de är Ungefär likvärdiga Kanske han är, Charlie Adam är, Om han är i bra form Så är han nog bättre än Gibson skulle. Jo det på. är, inte är bättre Det är mest att... Ja Gibson har en sån jäkla då. Jag vet inte. Fast han är inte på fasta i och för sig utan det är ju på skottet. Han är så extremt långsam. Jag tror ändå han skulle han skulle ju få svårt att komma dit och gå in direkt i alla fall. För att Gibson är, med flera har är, en ändå lite mer inkörda i laget. Mm. Det vore idiotiskt ja. att peta på dem nu i alla fall. det är bra. Mm. Men vi får se. Hur som mm. helst, de vill ju kasta. Ja vill jag komma och, och åka ut om inte något Men det, det är ju bara, bara att titta på deras lag så ser man ju att shit, det här är ju det är ju inget Premier League-lag. Det är ju... Nej. Vissa av nykomlingarna känns som att de har vettigare lag. Det är... Herregj. Ja, nej, de har inte spenderat sina pengar, vet inte, På det. ett par år. Nej, det har de inte att sända så... Nej, de kommer inte riktigt, de är ju helt så som Banan till exempel Som är lite skämt. Barry Bannon Det är en sån, mm. sån snubbe som skulle behöva ta ett par st ta steg till Och verkligen bli Ashley Young bra ja. nästan för att, eh, mm. för, för att lyfta den här klubben Och samma sak så skulle Darren Bent behöva ha en jättebra som Och de ska lyckas vartvar de, ja, de har ju en del talangfulla spelare ja, liksom, och... Men de behöver ju ha Några som är i, i sitt bästa ålder också det har de inte riktigt Som kan leda laget sen Och Shea Given är till inte Vilket jag visar På samma sätt som UCS-glänning till ucs det... det gäller att veta vilka målvakter man kan hålla på Så ha så här jättelänge som typ Van der Sar så man kunde ju man kunde fortsatt stå nu också gjort jättebra tror jag Mm det är ju bara att han, han inte ville längre. Ja. Eh, vi går ju faktiskt till Manchester United nästa och pratar om 3-2-matchen där. Det eh, var ju väldigt onödigt spännande, får man säga. Det började starkt för att som eh, gjorde en Frisbergs Där det är min duff faktiskt slog till och gjorde ett mål redan efter tre minuter. andra matchen i rad? Mm. Ja, det är bra jobbat. Ja. Eh, Fulham ser ju otäckt bra ut faktiskt. Men sen, United lyckades komma in i matchen tog uh, över lite grann fick ett fint inspel som gick till Robin van Persie som gjorde första match från start som gjorde det han köptes in för att göra det vill säga mål mm. snyggt var det och strax lite efter det så gjorde även Kagawa sitt första mål och jag stod och skrek i hjärta i soffan och sedan så gjorde United också 3-1 Nej, vänta nu. Jo, 3 innan Fullem reducerade. Rafael på huvudet var väl mm. det var chock. stor chock. Bara det. Han var, han var ju faktiskt, måste jag säga, rakt igenom den här matchen vann han i alla huvud luftvällarna gick upp i, både försvarsmässigt och offensivt. Och det var även han som räddade United i slutet ett par gånger när Fullem tryckte på och var oförskämt nära att kvittera, får man säga. The, för den där backlinjen Är ju hur skakig som helst Kan man ju lugnt säga Om Det ser väldigt bra offensivt ut och så länge, Kagawa, alltså, Jag måste säga att det är en fantastisk spelare mm. Och det fanns ju en anledning till att Rooney fick börja utanför plan Och det är för att Kagawa faktiskt är bättre på Rooney-rollen Än Rooney själv i nuläget mm. Och det är egentligen mest. Han är, det, jag sitter och tittar på det här Och tänker att jag blir lite arg på United-spelarna När de inte passar till Kagawa För han är spelbar hela tiden och varje gång han får bollen Så sätter han, han får han upp Tempot i bollhanteringen på ett helt annat sätt Och Andersson och Cleverly utnyttjade detta Ganska mycket till slut och fick upp När, när United spelar som bäst Och då, då rullar de runt de tre ganska ja, bra Ja det var, det var ju starkt Jag såg inte uh, hela den här matchen men... Jag var såg på Allsvensk fotboll inför 7000 friska åskådare på Råsund Det var Folkfest Fast tvärtom kan man säga. Mm. Eh, <laughs> men jag såg, jag såg en del. och Det är ju United. De, de har ju sån jävla toppnivå känns det som Men sen är det ju där att de släpper in sen. Fulans första mål är ju. Det är ju bara, det är bara bra gjort det där. Det där kan vilket lag i hela världen som helst släppa in. För det är kom, mm. lågt inspel i, i mitten när de kommer att ja. möta på, på. Direkt. Det är ungefär som. När David Beckham slog fri, hörner ut i polska ostans utanför straffområdet. Det går inte att försvara sig om man inte vet att det där kommer hända innan. När de får så. Men det, det andra målet är inte jätte, jättebra gjort. Här. Det är inte när Widdich och De Gea hoppar ihop och så klackar Widdich lite snart. Snyggt invalen i eget mål. mm. Det jag vill även påpeka ja. att Michael Carrick Har gått bort sig en bit innan där också I inlägget, så han är på någon jävla halvdistans Där han verkligen inte gör någon nytta alls Av mitt back Så jag vet inte Det är ju det det sjuk förvirring i United-försvaret Vidic ser man ju Att han inte har spelat fotboll på länge För han är sen i duellerna Har dålig bolltouch Han är lika dålig, han är lika dålig i uppspelen som han var när han kom till United Eh, och det är det vill säga riktigt ljusen eh, Då får jag ge lite kreativerna Som faktiskt var lite, lite bättre än vad han var det senaste Jag eh, vann till och med en duell såg det. det är ju alltid, alltid lovande Fantastiskt eh. Men eh, full Alltså jag tyckte inte för Det var så farligt där När United ledde med 3-1 Förrän de släppte in det här 3-2-målet Det var ju egentligen första chansen på väldigt länge som skapades där. Men sen i slutminuterna så pressade fullen på väldigt bra. Det var och framförallt han föddes av den där som var helt, helt sjukt och ostoppbar där. Ett tag. Och jag vet inte. Det var United. United har ju ingen riktigt som kan få fart på mittfältet där. Andersson försökte under den här matchen och lyckades väl så här. Han var lite smågrisig, drog i tröjor och gnagde folk i hälsan eller lite sånt här. Vilket är lite roligt att se när det är en brasilianare Som ska göra det men... eh, Och det var Behövdes i kan... mm. United Men det Ja, nej, Jag vet inte mm. det var, Jag kände Eller, att det, det var lite där ju... i slutet Att man fick med sig den här ja. två poängen ja. Trots det att man ändå hade dominerat hela matchen ja, Det är inte Odelat positivt kan man inte vara till Att det United Ändå för det är, ju ändå, det, är ju, det är ju ett sjukt snyggt mål Av Robin van Persie Han visar ju precis som han gjorde förra säsongen Att han gör mål på alla, alla möjliga och omöjliga sätt mm. eh, som, Sen är det så här man, de, United kan ju Det stora faran är att mm. de kan inte bli Som Arsenal var förra säsongen Att de ska förlita sig på Att Robin van Persie ska göra sådana mål För att då blir det inte bra eh, Sen Gagavas mål Det är ju påpassligt Lite småslarvigt Nej. Kan man tycka egentligen om man tänker skolbok på fulla, man ska inte man, kan inte man kan inte pusha upp så dåligt efter ett skott och ingen tänker på någon som helst anfallare. Men det är ändå jäkligt påpassligt. Och sen är det också att Silva ska inte få vinna 19 i det där läget. Det också lite halvdåligt, men det är bra gjort av United också. Men det går... Mm. Måste ju ja. även Erafael som har ju ett speciellt rörelsemönster om man jämför med många andra ytterbackar när han spelar med Valencia. Att han kommer farande istället för att täcka upp och ta överlappen över yttermitten. Så räknar han med att Valencia antingen går förbi sin spelare eller håller i bollen och spelar hem den till mittfältare. Så att han går egentligen bara rakt igenom ytterback och ja. mittback. Vilket gör sjukt mycket oreda får jag säga ja Jag var väldigt Imponerad av Raffaele i den matchen Jag kände att genom två år till så kanske han kan bli Lika bra som Daniel Alves är på att båda hållen Fast med sämre tillslock. Men han skapade mycket Sedan ska ju även Vad var det mer jag tänkte på? Ja just det, vi måste prata om Rooney skada också där Det var ju Han var ju bara inne en liten stund Och sen så vi han för att täcka ett skott Och när vad heter han, forwarden? I Rodalega. Fullen, Rodalega, som har värva från Wigan. Ja. När han har skjutit så landar han väldigt illa, rakt på Roonies lår. Och det blir ett jätteköttsår. Man såg redan när det började blöda att det där det här kommer inte vara bra mm. för United. En månad är borta uppskattningsvis. Ja, men jag menar, jag tänker på det också. Nu var det väl lite grovare detta såret men Samt när Carragher tacklade sönder för något år sedan Och när han fick ett eh, mm. rejält köttsår så spelade han nio dagar senare eh, mm. Och Fast samtidigt Jag kan tyckte man också... inte att det såg lika illa Vad sa du? Mm. Jag tyckte faktiskt att det här Marroni såg mycket värre ut ja, faktiskt jo. Ja, man, det är svårt att avgöra djupt mm. och sånt där Men och sen är det också mm. att det är två veckors landslagsuppehåll nu Absolut. mellan den andra och femtonde så det är inte att då tappar honom för mycket tid Nej Sen kan det vara bra att han kanske är borta nu När det ändå såg bra ut utan honom på plan Ja exakt Kommer tillbaka och är taggad efteråt Det är ju positivt Om man nu ska se det positiva Som så hårt till ett lag Där man får en skala Så är det ju att det ändå är ett kött För att det är ju Även om det är en månad, det, kanske, det kan de kanske tycka att det tar en, tar en månad att läka det där Och som sagt nu, han är säkert tillbaka mot Liverpool borta den 23. Det är, tror jag kanske till Wigan hemma Fast du sparar de honom nu säkert i vilket fall som helst Så det är ju Samshampton och Wigan han miss, missar troligtvis Så det finns ju ingen anledning att säga att han är, att han är borta kortare För att han kommer ändå inte att spela ja. Och det är mycket bättre där än Korsband och... Nej. Vad heter han? anklar och jumskar och ja, fan vad han måste mm. för att det där läker ju det där är ju bara ja det, det är bara ja. sy ihop och, ja. så på så sätt var det ju ändå tur mm. även fast det ser, det det så ser så det så ju så värre det. ut det där än när någon tar sig lite för baksidan av låret rent bildmässigt. Mm. Ja, exakt. Mm. Men på tal om Uniteds anfall så måste jag fråga Javier Hernandez Fjärde val mm. Försäljning mm. får vi tecken. Ja, fast jag ser ju ändå Att han är en, en jävligt bra avbytare. Jag var lite förvånad att de satte in Fast det var ju ja, känd för att de skulle ha en kantspelare Det känns som Welbeck är Då, Han är han ju han skrivit ett tredje valet ju... yeah. mm. jo, jo, det är ju Men rent innehållsmässigt Så, mässigt, så tycker är, jag att han brukar funka bättre Sen den gode Javier själv Ställer sig till den rollen Förra säsongen gjorde han ändå 28 matcher Bara mm. många i och för sig kanske var inhopp Men eh, nu, nu är ju Rooney borta mm. Men jag tror inte han får spela 28 matcher den här säsongen Det är jag svårt, bara missa 10 matcher Det, Han har ju redan missat två eller missat den inte Nej. blivit inbytt i två matcher Han kommer inte få spela så många matcher Så då frågan är, mm. jag vet inte vad han, har, vad han är för chockad om, om han är den som börjar gnälla där eh, för det är ju det en stora problemet. Mm. Mm, verkligen. Eh, samtidigt så jag rent vanhårt från tillgången så ser jag att han är ju inte bättre på. än sånt här eller. Men men eh. Men det hade, ja, men det hade han varit gött om man kunde acceptera Någon sorts vara... solskärroll Ja, eller ja jag, vill, jag vill spela i den här klubben mm. Jag kommer inte få spela så mycket eh, Jag kommer bli in, får vi hoppa in och göra lite, lite mål Och vara att nytt mm. när jag gör det eh, Och få, få vara kvar mm. just för att jag fyller den rollen Och sen vinna saker fast jag kommer inte få spela mm. mycket jag kommer inte någon så mycket rampljus eh, mm. Du blir ingen stjärna om det är solskär Du blir älskad i klubben mm. Det är som Gisung Park till exempel Också. Dublin, du, du, du är mm. ja, han är ju stjärna i Sydkorea men ja. eh, i, mm. han är ingen han är ingen världsstjärna. Han har ju inte fått någon ljus på sig. Nej. Nej, men man kan ju fundera också även om man hur man tittar på det i övrigt att Wellbekamms ju ofta en lite liteaktigt om Herr skulle kunna funka i det eller man är en mer renoblad eh, center Slag. Problemet för året med Hela Var väl att han oftast lämnade ensam I center-rollen, han funkade bättre Första året när han hade mm. en Hell. Partner jämte sig mm. Mm. Han är lite För VEK för att kunna hålla uppe det Eller Och framförallt ja. när United de spelar högt Jag menar mm. då får han inga ytor Att springa på det bakom Nej. Som han skulle få Om han spelat sämre lag Så att säga Ja, han, han är ju lite mer av en kontringstyp Men alltså jag, jag tror att Sir Alex vill ha honom i truppen Just för att han mm. har en en annan sorts forward än de andra mm. eh, Och därmed kompletterar dem lite lite. Men som sagt, det beror på hur han känner och ställer sig till detta Att få sitta på bänken en hel del ja. Jag hoppas ju att han är kvar, jag tycker det är en skön lidare som sagt Mm. Vi går vidare och pratar om eh, Tottenham Den här eh, samarbetsklubben Till Real Madrid, ni vet eh, De tog ju emot West ja. Bromwich hemma, mm. Och spelade 1-1 Och ingen match jag såg tyvärr. Det var väldigt skakigt Tottenham, eller så mm. Andra så jag höll tillägga att De kom inte till särskilt mycket chanser Fick ett mål genom Azoek och Torer som Ett skott som styrdes sin men här är ju vilka problem de hade med Lukaku när han blev inbytt som rev sönder. Mm. De verkligen, var, han kom så ofta en mot en mot typ mot eller mot en liksom en mot bollen mot en mot en mot hela tiden. en mot en mot en mot Han var ju väldigt, eh, rättvist när, eh, West Bromwich kriterade för en hade han var, han var en mot i mot en mot en mot en mot Jag kunde se i alla fall mm. eh, väldigt imponerande och, det är också den där den paniken på slutet Och liksom dåliga rensningar Och ingen som Höll samman Bygget så att säga Och ingen som var limmet Utan det var liksom Målet för sig gick av någon jättedålig gärp mest mm. sikta på att få höjd på den Att få ut en ur spel och, äh, Det är de jävligt äh, alltså, inte så disciplinerat det målet Bollen studs. får väl komma tillbaka in i farligt läge i straffområdet från året tre gånger känns mm. det eller mer innan den till slut kan skjutas in. Eh. Så det är ju, ja... Nej, det var inte bra. Jag, hör, jag såg inte så mycket om att jag mest hört av kamrater som håller på den här samarbetsklubben som vi pratade om. Eh. De sa ju att det var bland de sänder på jättelänge. Mm. Eh. Och det är inte så positivt när man förra året gjorde den bästa säsongen på ett länge att starta den nästa Det är lite så här säsong två varning som man pratar om för nykomlingar att man gör en jättebra första säsong och så kommer man nästa år och då går det inte alls som man hade tänkt. Och Anders Vias boask mm. eh, mm. tänk om det fortsätter så här och han får sparken lika snabbt igen då är ju han till han fan bränd. For life typ. Ja i England absolut Och sen, sen klart han kommer kunna ta I en England i alla, på alla fall Men han kommer ju ha tappa så jäkla mycket stryk alltså. Och han kommer ju ha, det är svårt att komma tillbaka Och bli Anställd som en jäkla mm. då, får, då, får mm. ju, då får man ju Göra det extremt bra Och vinna Ligan i någon, någon annan, något annat land Och troligtvis flera gånger För att återrätta sitt namn I, i världsfotolet Mm. Jo, verkligen äh, Sen ska man ändå ge cred till West Bromwich Som fortsätter De uh, har ju börjat starkt också, får man säga, ser bra ut forwards Speciellt då, med både Lukaku Som är ju Vi kommer säga det hela, hållbar, säsongen, på, eh, he, hela säsongen Så att han kommer ju vara så här bra Hela säsongen Så han bygger ju mycket av sitt spel på mm. Att mm. han är Jävligt Nyttig och stor och kämpar Och gör bra saker överlag Han är inte en Chavier Hernandez typ Som kan göra mål bara mm. Det här är ju en forward som kan hålla i boll mm. Ja, verkligen Sen och Rosenberg på. gjorde även debut, kan vara värdvägande Så vi kan plus ett Så han var inte är inne på till insläpp, insläppta mål, så han kommer in efter det. Plus ett, ja. ja. Bra jobbat. Mm, nu ja. var vi Aldrig fel, mackan. Mm. Då går vi väl till Canaries som tog emot uh, Queen's Park Rangers. 1-1 blir det där. Uh, kommer inte ihåg vem i Norwich då som gjorde mål. Det var... Det var Samora och... Uh... Samara gjorde QPR mål på en Och äh, Simon bra, det i tur. Just tur. Ja, Simeon Jackson var det som gjorde för Norr Ja för. Snodgrass hade nu Ja, två jobbarsom Kom tillbaka i alla fall från sina 5-0 förluster och Fick med sig en poäng, vilket nog är skönt för, bo, för, för båda Kan vara lite halvnöjda med att ha fått Den där poängen, mm -hmm. tror jag Ändå Ja, det, känd, det är li, lite, ja. lite arbetsro Lite arbetsro äh, Men äh. Ja Det var ju Vad heter det Det var ju mest talande för den matchen Det var väl äh, Ruddy när han var så jävla förbannad På sina Försvarare När äh, han äh, Räddade mm. Eller han det går ut i stolpen att rädda Safen. Han räddar Safen. Och, och ja räddar. Ja, precis. Eh, och ja, men så top, springer och då. Ja, Bobby Samora hinner först på det turen och slår in. Och det är ju sånt som målvakter hatar. När Bobby de i Citation situationen När de gör sitt jobb, vad ska jag säga. Eh, laget inte, eller hans med, medspelare inte kan få den där turen. Mm. Det är inte så kul. Det kan inte förstå, men han är, det är, som sagt Det har inte riktigt börjat lika Nej. Fantastisk Granty boy fortfarande mållös Det är bara gått två matcher, men ändå Det krävs att han gör sina mål Och som sagt mm. Ruddy har inte fått någon jättekul start Och det lär inte förbättra hans Det, det, det förbättrar ju inte Situationen när man släpper in sådana mål Där man egentligen inte behöver släppa in Nej, verkligen inte ja. Sjukdomet ja, Det är inte så mycket att säga om de troligtvis Men QPR har ju börjat sämre än vad, man, än vad man egentligen väntar sig Kan jag tycka De har ju mycket Nej ja. Fast som sagt, de har ju inte behövt varit färdig än Och de har ju väldigt mycket Nya spelare redan liksom. Men det är mest mm. namnmässigt Och man man som man är lite tveksam Kanske, min sätt ju, när vi summerar känns ska de ju inte behöva ligga. Ja, nu, är det, nu ligger de ju på en Men det är ju Men de ligger ju på en på grund av eh, namn just nu. Så, så lär det ju inte bli så För att, för att, Q, för att Q kommer för. <laughs> nah, Fan, det skulle vara häftigt om QPR åker ut för att de. Mm. <laughs> I Queens Park Rangers. Och nu har vi släppt dem. Om vi tänker så är. är är Arsenal det smartaste daget i Premier League eh. För att de har att de har liksom det, det första alfabetiska namnet mm. Jag tror ändå det är, alltså Det kan Ja Det kan vara bra att ha. Det Kan vara bra. Att ha. Man vet aldrig vilken situation det kan dyka upp det Men det, är, där. det finns möjligheter Det är klart Ja Ja verkligen Ja, vi ber oss ner till eh, sydvästra England och tittar på Southampton-Wigan 0-2 blir Wigan tog en eh, ganska bra matchseger då mot Southampton för man säga. ett mm. korn avgör eller punkterar matchen. Eh, ja, det blir en stor besvikelse av eh, man har väl förväntat sig lite mm. bättre motstånd av Southampton eh, än vad de. Bjöd upp till men det, det, det blir väl också lite så att man Inleder bortom mot mästarna Över ganska nära Poängen då och sedan Möter något bröjning på Hemmaplan Då är kanske inte Viljan lika stor Men den är garanterat Stor hos ojgen och då Då mm. räcker man inte till Nej eh, Adam Lalana Hade ju även en skott som gick Nästan i kryssribarna också ut. Just det eller är det ja. var väldigt nära att bli ett det sånt här ju lite... mål. nästan ja, Nej, Det, inte det så troligtvis så det. blir ju lite så Som Per Winnebord Att det gick ju bra första mars. Då känner man att fan, vi är ju bra Och så kämpar man inte för att vara bra istället det, det, jag, de, de, de, de, Wigan är, är ju ganska mycket sämre Och en vad var är Fast de de vill, de vill ju lite och de vet inte, De verkar inte alls, jag vet inte vad det var De, de gjorde inte riktigt jobbet helt enkelt visste de är inte jättebra och Skigan är ju egentligen ganska ofta hyrsat svårspelare och de har ju ganska de har ju en del kvalitet mer kvalitet i sitt lag så att, att de ska vinna är inget konstigt tycker inte jag så, men det är, det är, ganska, det är ganska dåligt gjort att Southampton, det är hemma premiär man ska inte behöva göra en de ska kunna ta en poäng här, faktiskt Absolut Ja, det är ett lag som Absolut. de behöver ta poäng och Sen Om de har vingen, det, är ju, det är så typiskt wingar Det är ju sådana här matcher De, kan vin de, de, de vinner de här matcherna och då kommer, det, är, det är därför de kommer klara sig kvar i år igen För att de, de gör ju, mm. Det är de här matcherna man måste vinna Om man ska klara sig kvar borta mot ett av motståndare konkurrenterna det är skitbra skal ju. Mot. Mm. Ja. Ja, jag har ju tippat att igen Lind dansar sig kvar nu en säsong så det är bra för mitt tips alltså. Motståndare konkurrenterna. Jag tänkte säga motståndare konkurrenterna. Men det blir blev... mot. Mm. Yes. motståndare konkurrenterna eh, ja, det är legendariskt det är nästan en meme på det eh, ja. vi går vidare till matchen som regnade bort Sunderland Redding blev uppskjuten på grund av kraftiga skyfall eh, det regnade ju rätt kraftigt under många matcherna där på lördagen. även här i Sverige kan det väl värt att nämna eh, Chelsea Newcastle 2-0 till Chelsea som spelade sin tredje match för säsongen här då Vad har vi att säga om detta? Det var väl inte så Det jag såg så tyckte jag Chelsea hade väldigt bra Kontroll Newcastle Kom väl bara till när Ben Arf hade bollen Men annars såg det ganska tafat ut mm. Mm. Har Chelsea avslöjat Newcastle Eller hade Newcastle en dålig dag på jobbet? Alltså jag tyckte Newcastle såg ganska, de såg var inte så vassa ut mot Tottenham heller men lyckades klämma ur sig en vinst och det var väl också lite Ben Benalfa som fixade seger, uh, gjorde segermålet och straffen, fixade straffen till sig själv. Så jag vet inte, jag tror, eller och Newcastle att de kommer ju få mycket större problem i år, uh, givetvis plus att det kommer bli väldigt tungt i januari kan man reda sig fram där när de tappar Demba Ba och Papissie ser till afrikanska mästerskapen om nu Senegal tar sig dit ska väl tilläggas. Ja, det Är så... det afrikanska mästerskap varje år? Ja, men de har ju gjort om afrikanska nu så att det ska bli vart när det är ojämna årtal så att det blir ah, okay. så att det inte krockar med liksom EM med VM. Utan det är därför de har kört i två år idag mm. Så nu ska det bli 2013, 2017 Och så vidare Ja, ja. Okej okay. Nej, Jag vet inte, det var kul ja. debut För Anita Som är lite kul att han heter mm -mm. Orsakar mm. or orsak straff det är Inte. Det, är ja, jag första som det kan jag hålla med om Debutanter, det är ju sällan debutanter Går helt obemärkta förbi Kan man ju konstatera, Näst, nästan ja, Det känns ju i alla fall som det Antingen så gör de någonting som är väldigt bra Eller så fuckar de upp totalt Det har varit flera sådana i Premier League, I början av den här säsongen i alla fall här Zad, fantastiskt mm. eh, Och så finns många andra många ja Ja, han var bra Han var också bra Jarvis, kan vi säga då. Det finns ju de då. sämre som mm. Alita eller Hojfält. Eller han har ju debut här i Men Ramis till exempel. På andra sidan så har Mitchell gjort fantastiskt ifrån sig. Så det är, det är intressant. Det är ju någonstans där man ändå inser att FM är inte helt fel ute när man ska sätta in debutanter från Juraltimor. De eller tvärtom. Mm. Eller tar ett rött. Yes. Ja, mm -hmm. okay. gör det rött. Jag kallar kalla det. De, de, de har ju börjat investera nu för att de mm. framförallt fram. De gör ju mål. Om nu Torres känner att han vill göra mål så kommer de bli jävligt farliga i år, tror jag. Det. Mm den offensiva triangeln där med Hazard, Torres och Matte är ju faktiskt ett femvarning på, på den Stan. Är Men det är alltså mm. jag menar Torres kommer ju aldrig bli den han var innan. Men jag tror fortfarande han kan alltså med det understödet och ett lag som är, liksom spelar den fotbollen han passar för inte den där tungrodda, långsamma, malande fotbollen som Chelsea var innan utan det mer snabbare med passningsorienterat Kvickt ja. spel Då kan han göra upp på 20 mål i Premier League Det, det är det som tänkt skulle passa mycket bättre I det, ja. det Liverpool verkar bygga upp nu Än vad han, läm mm. vad han lämnade Det tror jag mm. mm Nej men de är starka Verkligen mm. Jag han visade det redan nu och det är egentligen inte barn. Det finns ju De ser, de ser riktigt fulla ut. Känns det är inte bara inverkade nya spelare som, som gör det bra. Det är ju dels en del gamla. Och sen tycker jag att Bertrand, han börjar faktiskt. Det börjar bli på allvar att han, han kan nog fan Ta en tröja mm. där. Kanske inte helt ordinarie år, men han, han börjar ju verkligen bli bra, bra tycker jag. Alltså. Mm. Mm. Då ser väl honom lite som någon sorts arvtag till Ashley Cole Kanske Jag får ändå säga att det, det Matteo att ja. ganska, Han har, han har ganska, ett väldigt balanserat Chelsea ändå. För uh, han ställer upp De här offensiva bitarna Men sen sa han ändå Bertrand som, är en, som spelar Typ def defensiv Jag kommer inte ihåg hur, hur, hur, hur Oscar På ena kanten Det var inget liksom. speciellt då Han ja, hade väl något lågt skott som eh, räddades väldigt enkelt Men annars var det väl ja, inte Det känns ju lite tunna alltså. Liksar och dunder kring honom Sek 66 kilo 1,80 Det är ju för fan mm. Mm. <laughs> Nej, faktiskt det är Inte, nej, inte så mycket, mycket muskler över det är ju där han, han kom ju, men det, det verkar det är ju, han är ändå bara 20 Det känns ju inte riktigt som om man har tänkt att han ska gå in och vara dominerande nu ändå. Det är ju skillnad på Assad som ändå har vi, som väger 56 kilo Vilket betyder en vikt Men han har, ju, han har ju mer rutin ändå, trots att han är ganska ung Så känns det som att han har lite mer rutin som han har varit så pass bra i franska Och har, och har något år till på sig i alla fall mm det här ska, Jag tror inte riktigt de har att man tänkt vad han ska gå in. Det, det tror jag inte riktigt. Vi är väl klara. Ja. Men det tullas väl inte. Någong bygger tesen lite. Nej. Det är en, inget tungt som anfaller. Det är verkligen inte. 60, 60. Inget. Ramirez kan ju inte väga så hela mycket heller. 70. Om man nu ska gå på vikt. var ju John Aubie, han, ja, han, jo. han, han väger upp lite så att det är, säga. Alla skulle bara se ordna, så är det bara. Mm. Ja. Det är, vi får passa att det inte blir så. Men ja, det är roligt när det är... Så här. Tycker du att man ändå har sett en trend lite i engelsk fotboll, att det är många som är ganska storväxta yttrarligt av de här mittenlagen, typ som Bale och Jarvis också är ganska stor mm. trots att han är väldigt snabb mm. Valencia ja. är lite ja, Ristar ja. Ni förstår vad jag menar ja. Mm, Verkligen. Mm. De visar vad Skopet ska stå, att de vill vara med i toppen på riktigt i år och inte komma sexa Eh, vi tittar på eh, Arsenal som tog emot Stoke Eller nej, tvärtom, Stoke som tog emot Arsenal Och eh, Britannia Stadium Heter det här arena va? Ja, det var väl ja, Det är intressant det som det matchen kan bli mm. Jag vet inte om det är ett styrketecken Av Arsenal att ändå inte För de har ändå haft problem med mm. Stoke innan Att de inte släpper in något mål eh, Det ser lite uddlöst ut framåt De har ingen riktigt som vill gå fram och göra de här målen Men samtidigt så jag menar hur inledde Arsenal förra året Det var kryss i första matchen mm. mot. Jag kunde inte ihåg Sedan Torsk hemma mot Liverpool ja. 2-0 Och sedan 8-2 i Röven I Manchester United Så jag menar de mm. har ju faktiskt inlett bättre jo. I år även om eh, Absolut. Mm, det ju. Men det, det är ju ändå axlar. inte <laughs> Det är ju inga mästartankter Men det är väl inte tanken kanske att de ska vara Men de vill ju ändå försöka utmana Känns det ju nej, de... nej Och sen Mm. Alltså det är bra värvningar de har gjort Men jag menar det är ju klart att Jag menar tappar man Förra årets bästa spelare plus Hans bästa lekkamrat Då får man sig i ett minskat favoritskap Kanske lite mer svarta rubriker Men samtidigt så jag menar det Det kan vara positivt det med Att man inte har den pressen på sig Utan nu är det liksom ändå ganska mycket mm. Ögon på Tottenham och deras nya projekt och att Newcastle ska upprepa succén så jag menar det är arsen tror man inte så mycket på men om överstår väl det men ja, stabil Champions League plats när säsongen det, det, är, är, det är ju nästa match som verkligen när de, det är ju Liverpool borta de har då för, mm. eller eller viktig det är som sagt om de förlorar den så är det ändå bättre mm. än förra årets starten där och så länge de inte förlorar med 8-2 så är det glad men mm. Ändå känns det ju inte riktigt som om Det kommer det kommer ju vara ännu mer Eftersom det här har hänt Det, det, finns, det, finns, ju så, det finns ju lite väl tydliga artiklar Att skriva Och frågor att fråga Eftersom Robin van Persie har försvunnit Det blir ju det kommer ju bli mm. kämpigt Och jobbigt och tjatigt för alla som spelar i Arsenal För att allting om handlar om Robin van Persie mm. och det, det, det kommer ju skapa dålig stämning Och jag tror inte det är precis mm. Visst, man kan ju knyta den även i, Och verkligen bevisa att så här är det inte Men jag tror ändå inte Det är inte, huvud, det, är inte det huvudkänslan man känner då Tror inte jag så Jag tror mer man blir förbannad och det, det, det kan knyta sig ännu mer Ja, verkligen eh, Vad säger vi om stok då? Rent ja. där där Stok är stok, på Det det var väl en standardinsats i Bronden där farligheterna kom via ja. inlägg och det långa spelet. Det... Det, så det är det, det, det, det, det, det, inte på något överraskande. Om man säger där, att, att Arsnan kanske ska vara nöjda mot. Det, vis, visst, de har svårt måste Oves på så sätt skulle man vara nöjd. Men det, så kan ju, det är det att så kan ju inte Arsenal tänka egentligen. Om de nu ska på allvar försöka bli någonting och eh, bevisa att. Ja, de kan komma tillbaka till där de var för ett par år sedan. Då kan man ju inte tycka att det är okej att spela 0-0 mot stället borta. Jag vet inte om de, de tycker det är egentligen. Det gör de ju säkert inte, men gärna inte tycker det. är det var. Nej, inte. Ja, det är ja. Men ja. Santikas Hollas är ju fantastiskt bra, om man ändå säger. Mm, ja, du en bra inte. värmning, kan man väl inte säga. Mm. Om vi nu ska gå till Arsenal igen. Ja. Jiro har inte... Och Jag tycker mest ändå ser att Arsenal att de, har, att de har ett försvar som funkar. För det brukar ändå vara lite strul med det där i vanliga fall. Man ja, ja, får väl se där. Det är väl Steve Bould som har tillkommit. och Men samtidigt att Mertesacker han har en säsong under benen nu. Kieran Gibbs han var ju knappt... ja Han var väl en del skadad men han var väl Jo, det verkar bli hans första säsong som ordinarie på riktigt. Han tror han gjorde 16 ligamatcher förra året. Och innan dess hade han inte gjort över 10 ligamatcher per år. Då. Och han är ju 22 och någonting. Så jag menar, det. Mm. Nu är vi Sagna är skadad men Jenkinson har också blivit ett år till. Liksom eldad i Premier League förra året. Så jag menar, det kan bara bli bättre där egentligen. Och det de tycker de har visat också Det är väldigt stabilt Jag tror de är väl ett lagen som har Släppt det tror minst skott på mål Och det ser inte Alltså innan tycker jag har de alltid haft bra alltså, individuella försvarare Men att som kollektiv så har det varit väldigt virrigt Nu verkar de ha Både och mm. Ja det är, det är ju jo, jag kan att det, det ser ju väldigt fint ut Om man storting. jämför För Jirov ser ju han kommer inte till sin rätta på något sätt än Men det är ju inte så Han är helt ny som så många andra där också Så det är svårt, De måste ju spela ihop Utan inte spelare spela inte så jävligt. Men det räcker ju inte att Santi Casavla ser bra ut mm. Om det inte blir några mål Nej Det är ju, det, det, han, kan ju han kan ju se häftig ut Och Nej. skjuta skott från distans Och ha bra intentioner Men om ingen är där och trycker dit dem Så blir det jobbigt Då blir, det ju, då blir de ju Liverpool från förra året På något sätt Intressant i alla fall nästa omgång mm. Ja Och med det så Ja verkligen Och med det så går vi ju faktiskt till Liverpool Och pratar om, ja det får man ändå säga Var helgens riktiga stormatchen match. då Liverpool-Manchester mot City med. Vem vill börja ja, prata ja. om den Ja hittills ja mm. Mm. Det var en jätteimponerande insats här, Liverpool tyckte jag och sedan skinkar man bort eh, tre poäng genom att bjuda på båda målen eh, av diverse försvarsmissag från olika spelare. Eh, men ändå, det är fan bara positivt som alltså är i princip. Eh, Medan Skärrtels mål kan man till viss del faktiskt skylla på systemet. Och... Eh, det Ja, Nej, jag... jag jag är positiv. Det, det är mycket nytt då. Och det syns väl i och med att, ja, West Bromwich var ju lite speciell, men ändå att Liverpool, som förra året på tredje starkaste förslag har släppt in fem mål på två matcher. Men så är det när man går över till väldigt hög backlinje, en ny sorts press. Som menar då. Då kan man ju förvänta sig det, och sedan får man ändå räkna in att det har varit individuella misstag. Det har väl inte varit. Så mycket systemfel som har orsakat målen Utan det var två misstag Drömmål, straff och Ja, mål mot 10 man Så det är Nej ja, Det kändes som en vinst Hjärtat, nej kanske inte direkt efter matchen Men ju längre nej, de, tid har gått på, Så dörs de det bättre målman uh, Framförallt första halvlek så var det ju mm. Det bästa jag har sett På jättelänge Eller Sen är det ju så här, sån där fotboll mm. Tenderar ju att Bli väldigt attraktiv Så att man tycker att det är fantastiskt Egentligen så har ju säkert Kan man ju ändå tycka att Liverpool har spelat bättre matcher I andra säsonger när de har spelat på ett helt annat sätt Och tagit folk med sig poäng och spelat perfekt Fläckfritt försvarsspel Och sen gjort något mål och vunnit Det är ju en annan sorts fotboll Den här ser ju, bara, den här ser ju attraktivare ut och det, Därför så tycker man ändå att den är bättre Sen kanske den inte är effektivare andra det får vi se. Men att de har gjort mål är ju positivt Två mål i en match mm. Mm. Ja. Ja. Ja, Det brände ju sig en del Ganska det. bra chanser också mot City Nej. Som i sin tur inte hade så Jättemycket Förutom ja, Ett, skott, ett skott, Men annars så tyckte jag Liverpool hade Bra kontroll på deras offensiven då Även TV's Men han fick inte så mycket boll och var, det, det är Just nu för så tror jag det är en Ganska stor nyckel till att Stänga mm. ner City, att inte låta Carlos Teves få boll För just nu är det ju han som är Den som verkar vara I bäst mm. form mm. Dav David Silva har ju börjat hållet Han var väl halvhyfsad när han kom in Han fick ganska kort tid på sig Masri är ju Tillbaka i gamla goda av Julspåren när han är Fantastiskt en match och kast nästan Och i övrigt så Jaja, Jaja Toré var ju bra som vanligt Men inte Jaja, Jaja Toré bra Eller vad man ska säga när han är som bäst Men det berodde ju mycket på att Liverpool spelar ett jäkligt bra spel Nej, mm, exakt mm. jag menar att en 17-åring som Raheem Sterling Går in och dominerar hans broscha. Mm, sen, är, sen håller ju inte. Jag ska på håller ju inte där. längre tycker inte jag. jag tycker att han är, redan förra säsongen så tycker jag att Nej. de klarade sig med ett nödrop när de hade honom ibland. För att han är inte den försvararen en gång var. När han var som bäst i Arsenal. Han har ju egentligen inte varit så bra när han kom till sitt mm. in. Han har ju en speciell sorts spelstil för den var mittback. mittback Han kanske behöver banta. Han, han är ju en speciell <laughs> ja. Han har ju en speciell steg han steg som har ju en speciell som är aggressiv Och det är ju mycket fysik och vilja Och sådana saker Han har ju Och mm. han har nog ganska svårt att gå Att ta de här stegen tillbaka Och inte vara så Och istället levat mer på sin rutin Han kommer ju aldrig bli Han kommer ju han, han kommer ju aldrig bli nästa Det kan hålla, det kan vi nog allsammans hålla med om. Eh, det är inte riktigt den sortens mittback. Det är anledningen till att nästa trotsyndelöv kan vara mycket bättre och vara fantastiskt bra. Eller kunde vara fantastiskt bra när han var äldre också. För att han spelar ju ett elegant bra försvarsspel där man tänker jävligt mycket. Holotore tänker ju jävligt mycket på att ta bollen. Det är det enda tänker mm. Ja, han är en stötförsvarare Ja, verkligen Och Det fungerar inte jättebra heller när de spelar med trebackslinjer Det, det tre är, är ju som konstigt de som jag, ja, Flera andra personer har tagit upp i efterhand Det är ju väldigt konstigt Slash arrogant Slash, jag vet inte vad det Riktigt, att testa det just Borta mot Liverpool Kan man tycka det, visst mm. man, De kanske inte trodde, trodde att Liverpool Självklart trodde de inte att Liverpool skulle vara så här bra Som mm. de var i första handen det, det var ju ingen som trodde Framförallt inte efter den starten då. Men ändå Det är ändå En sån här strategi skulle de ju testa Till första matchen istället mot Southampton Tycker jag Mm Ja det är ju väldigt underligt de har ju... Men spelar de, Nej, de det... spelade inte med trebackslinjer ju... i första matchen Jag såg aldrig den Ja Ja Ja, Klichi ja. ja. ja, ja, var Det var Sabaleta och, och Company Lescott och Klichi Var ju backlinjer då Så det var ju det var en klassisk mm. Ja Mm. Jag tycker det är konstigt dessutom att starta med, med Typ som, vad heter det, Milner Som högerbacken ja, Det är att ska att kalla. egentligen bara effektivt mm. en trebackslinje Och då får de, Har de honom där, men egentligen så skulle de ju lika gärna kunna ha Sabaleta för han är ju lika bra offensivt som Milner bättre. Mm. I alla fall på en kant där kan han göra det Jävligt bra Ja mm. Ja, jag tror att det var varit Vettigare att spela med en sån spelare som ändå är bättre På att täcka upp defensivt också Men ja, det får vara vad man säger Det är inte vårt problem egentligen Jag, jag, jag tror Liverpool... hejade ju friskt På Liverpool i den här matchen Så ja. det, var, det var bra Jag trodde också att en del berodde på att Liverpool var Väldigt förberedda på vad City kunde slänga emot dem För det Rodgers sa det efter matchen Att de hade övat på År 4, 2, 3, 1 och 3, 5, 2 och de förberett sig på Och sen när matchen planade ut Då hade de En idé om hur de skulle göra men uh, ja, Det var imponerande att se. Jag var på att fortsätta spela så Det ett andra lag också. Då kan de ta en plats i Europa. Även om det kanske inte blir en plats i det finaste i Europa. Det det tror jag. Det, fin, det finns en chans mm. Som jag inte trodde efter första matchen. Till er första sommar. Det är väl mycket uppbyggd Och det är ett väldigt ungt lag Om man jämför det De har ju 1, 2, 3, 4 De hade 5, sex spelare födda på 90-talet på Efter att Lukas Gick sönder mm. Och det var ju yngsta laget Yngsta medelåldern på laget sedan 2003 Och det var på sig var den på 24 Precis, då, år eller något sånt. Och då har eller vi ändå Stilin i dag 24 som var. år Som 20. drar upp Och, och Reina som egentligen det, det är ju de enda mm. två som drar upp En eh, det är enda, det var, mm. Han var ju den enda över 30 Enda över och, 30 Men annars så som sagt 6-90-talister Det är ju i alla fall spännande är Det är Mm. Ja, verkligen. Igen, det, det, det därför bli. är det också imponerande mm. att man gav bort poängen att spela så här pass bra mot det här laget. Där alla Nästan alla i hela Manchester City är ju i mer prime time ålder för att spela fotboll, kanske fru Touré Men annars är de ju mellan 24 och 29, mm. 28. Förutom Balotelli också som är yngre, men han, han gjorde ju ingen glad den här matchen, eller? Mm. Ja, men den enda som egentligen alltså i, i, var i prime ålder i Liverpool är det egentligen det är ju det är Skertel och Johnson som är där liksom 27-28 eh, för sina positioner eh, mm, och ja det kanske jämfört 25 där eh, men annars så som du säger så har det ju liksom sitter spelare som nu ska de vara bäst i sin ålder liksom, och på sin position Mm. Verkligen Ja, jag tror vi avrundar programmet Med detta Vill ni köra lite shoutouts eh, Besök liverpoolsweden.se eh, Och följ oss på twitter twitter.com yes. eh, Slash liverpoolsweden Så Får du veta Livet. allt du vill veta Om Liverpool Då behöver jag ta livet, ja, <laughs> <så, laughs> ja. Robin Bjud era Mödrar på middag Jag ska bjuda min mamma på middag på torsdag På restaurang Det är bra att göra, då blir de glada mamma För att min mamma kommer till Stockholm Varför på torsdag? Inte svårare än så Nej, nej, jag nej. vill säga att jag, tror jag inte tänkte att det var någon högtid jag hade nej, missat. Nej, nej. Va? Nej, nej. Va? Nu är jag nej, helt just, fick panik här i... då. Nej. Och, vad fan är det? Augusti fortfarande. Just. Mm. Mm. Och jag tycker ju helt klart att eh, vi ska. Ja, vad ska man säga? Att ni ska titta faktiskt på Liverpool Arsenal som är den största matchen i helgen. Och såklart även följa era favoritlag. Jag ska faktiskt sitta bänkad framför tv:n med kunnig engelsk personal så att säga bredvid mig. Det ska bli roligt faktiskt. Att föra lite roliga känt och sånt om spelarna. Han har stenkoll. stenhåll. Pär uppmärksammar det här med även här att Theo Walcott could leave Arsenal this week after rejecting contract extension. Det tar vi väl allra sist innan vi säger hej då då. Tror ni han kommer att försvinna? Och vart i så fall? Nu har vi riktats som Liverpool innan Och han är sig så var Liverpool-fansen barnsben Men sånt brukar inte betyda Väldigt mycket när det kommer till kritan Men eh, han hade ju passat in Tror jag eh, Kanske inte har fotbollshjärnan riktigt Men eh, mycket andra kvaliteter Som eh, Rodgers eftersöker Men eh, oh. Nej, jag ser i så lämnar han så då gör han det till mig eller sitter i en samarbetsklubb till det som blir det. det bitet hade varit hade satt tunga spår i London kan man inte säga. Ja, det ja, kan ju alltid hålla tummarna att det blir lite lite rivalry battle där. Ja. Jag tror att vi tackar för oss för denna gång Vi är tillbaka nästa vecka igen Vi spelar in på tisdagar som vanligt Podden brukar vara uppe på onsdagar eh, Så att ni har koll på det eh, Ja, Tack och hej Sej vi